Накликає на себе біду Ось доїде додому І зразу ж притопить тривогу у чарці А далі візьме лопату І піде на ту могилу, де лаврін відкопав золоті цяцьки Не тільки ж гробаря будує могила Йому вже не терпілося вирушити на пошуки золота Навіть пожалкував, що запросив ступача на кашу з грибами Згадка про гриби Несподівано аж струснула мізками Чогось нагло сплив дурний півгріх, що не став гріхом. Років з 10 тому, коли паперові гроші йшли на рівні з золотими, його безсовісно обшахрував продавець Влас Кундрик. І тоді магазинник приготував йому червоного павутинника отого потаємного осіннього гриба, який вбиває людину не зразу, а десь на 10-12-й день вже й на столі стояла. Пекельна смаженина Та в останню хвилину передумав лісник трудіти продавця Коли це було, а й зараз мудрошно стало Ох, це осіння гайворонні згадок Витко з ярмарку пішло життя Коли все частіше під серцем Тенькає і дзумить острах. Картатий вечір упав на присілок і в місячному сні притихли збезлюднені сіножаті ниви і білі хмари за нивами. А Оксана сновидою все снувала то городом, то подвір'ям. Чогось їй непокоїлось нині, чогось скимлив смуток в душі, а думки все підмивали і підмивали її. Ось і знову не знаєте чого, бреде нагород. Зупиняється перед латкою оброшеного ячменю, Що полахкотить вогниками червоного маку. Це ж з того ячменю, Який у давню страшну ніч проніс зі своєю кров'ю стах. Вона потягнулася рукою до пелюстків маку, Але блякану відсахнулася. Чогось їй приверзли, Що це не мак, а стахова кров, Що стала маком. Дурна ж вона, дурна, а де тепер так, так любив її, і мав за цю любов співчуття і печаль, бо в такий час прийшов до неї. Іде ті ліси, іде ті дороги, з яких прийде чоловік. І хоч би коли прийшов, і хоч би яким прийшов, вона чекатиме його, вона сіятиме його ячмінь, у ньому бачите би стаха у соняшниках Ярослава. Ось така ж інакша доля. Ще дівчиною, а потім молодицею, гадалось, що все життя як одну годину проживе зі своїм судженим. Їй страшно було навіть подумати про тих вихилясниць, які двоїли себе, які накидали оком ще на когось, крім мужа, які розстринькували любов на різні принади чи жировиське. Вона й за жінок їх не мала, обходила десятою дорогою, щоб не забруднитися нечестивістю. У Татерському броді Несподівано бухикнуло весло, Потім озвався щасливий дівочий сміх. Напевне, молодята в любощах зустрічають свою нічку, як і вона колись із Ярославом встрічала. І що ті любощі? Сон чи півсон? Чи сни вода? І минаються вони швидко, Як весняна вода. Над бродом тихенько-тихенько Стрепенулася пісня. Ой, чи цвіт, чи не цвіт, Калиненьку ломить, ой, чи сон, чи не сон, головоньку клонить. І вона колись сні чи не усні клонила голову суджену на груди. Настахові вже клонила з жалю до нього, та він, мабуть, і не догадувався про це. А як до нього потяглися діти? От тільки жаль, що не побів їх до тієї черешні, яка родить Кетяг ягіди. Миколка й досі згадує про неї Знову бухикнуло весло Але Лечиха на хаті схлипнула крізь сон, як схлипує немовля Схлипування подруги певно розбудило і Левича Який, вкладаючись спати, завжди ховає голову під крило «Це він боїться нежиті!» – підсміявся Володимир Ось Левич потягнувся, заклекотів, Щось занепокоїло його Оксана Стежкою підійшла до ворітець, які ввели з городу у садочок. Ці воріття не зачинятимуться до самої осені, бо на них поплилося огудення гарбузів.